ولفنات تسعرون واجرتا دربان الجادو شو پری مسله کی د مشرکین او مومنین سره اتفاقو دا یی سورته لوکمان لکوغه سورته لوکمان ماشاءالله ذل الله کتاب ده خبر به ځان نه کوو سورته سورتِ لقمان یو اشتمہ سپارا سورتِ لقمان ال تا اللہ ذکر کئی تینزشتم آیا تا وَلَا اِنسَالْتَ اَمَّا الْخَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضَ اَقَتَ تَبُوْسِكِ دُدْوِنَا چِ چا پیراکڑی دی اسمان و نظم کا اسمان و چا پیراکڑی دی وَلَا اِنسَالْتَ اَمَّا او کته تاسوږي د دنیا چې چا په دا کړی آسمانونو زمکا د آسمانونو چې په دا کړی زمه کې چار پای را کړی لاقولن الله لا مت تاکید روز دا نون تاکید ثقیلغه یو نری ذکر کړ لاقولن الله خامخ البتا وایدي الله لا يقولن الله لا ام تاقید ده اول پسی دا نون تاقید سقیلا دا شد والا نون تا سقیلا نون وائی اول شد چنوی نون خفیفا وائی دوڑ کی معنی دا تاقید وی لا ام کیون دا تاقید ده البتا خواب خواب اللہ لا قولن لونالله واجی دارسو اللہ پیلا کری دی فیا کون کی دار سالا ولائن سالتا من خلق السماوات والارض قالون الله وادی ارس فیا کون کی اللہ نے سورۃ العنکبوت سورۃ العنکبوت لکھو سورۃ العنکبوت ارتمل پیلہ کوون کېدار زسوب دی الله د دې هرې مخائف نو اخر کې ستر ټانکم تا کر وليعين سالتاهم من اشتبتم آياتو ولعين سالتاهم من خلق السماوات والارضة وصخر الشمس الله كتب تبوثو كتب ديناء جا پيدا کرين او کار کې لا ګولې نور اوس نور اوس په مې چا مو صاحب کار کړ لا قولن الله نوادي الله لا متعقيلو نو نه تعقيده ثقيل لا قولن الله فانا يفكون داږي دې عقيله زګر کوي پزیش پېتم کې دا درې شپې تم wala insar ta'man nazala minas sama'an katatfutuki du dinas su gurai da baran baran baran se bustu gurai fa ahya bi lazmin ba'li mautihah pas ta za kai padi baran zarzmak pas da shalki don shalk uzmak ta za ki zarghuni ki ghanam paida kai لاقولن الله وایدی الله لام تاکید نو ل تاکید اس اخیلا دنجی د دنیا کیدا الله ذکر کوي پندش بیتم کے فیزا رکی بو فلک دا الله مخلصین له الدین کلا جدی سوار بوشو پکشتای کی آکشتای پورو ویدوشوا رو داولا مخلصين له الدين نضي بالا بدل الله پدا سال کې خالص کون کی یو الله لره دین پدا سال کې چې خالص کون کی یو الله لره دین دین یو الله ته خاص کړو یو الله ته به خاص کړو داینګه سورتې یونس او یونس سمہ سپارہ سورۃ یونس وګریอัลتا الله ذکر کئ پدې هغه قایلو کې خبرو کې د مشرکین او موحدین سره جگړه نه و 33 سمره آیت سورۃ یونس یونس سمہ سپارہอัลتا الله ذکر کئ قل ميرزقكم من السماء ولا الارض دا یودچما دا کې حسابي دا 33 مخکې جو 31 ځار پسی نو ایت دا حسابي کې قل ميرزقكم من السماء ولا الارض او سوف زدر کئ تا استاد بر او دا کتن 12 څوک وایو داسمه کې ام من یم لگو سما والاقصار او سوق ده واق دار دو گو کنو دو سرگو دو گو زموار سوق ده ده شنوائی او دسترگی ده بینائی زموار سوق ده ومن من المیت ویخرجو المیت او سوق باسی جندی لراد او بازي مړی لاره د جندین اګاید چرګينا چې لګا دا ګينا مشرک د موحدنا موحد د مشرکنا و من يدبر الامر څوک تنظیم د هر څه هرڅوک څوک کوي برا د کتن د غوغون او سترګو زموږه د دوک دی جون دې د مردنه مرد د جندین زګرا پیدا کوي او حال ته د هارس ته تنظیم وکړي یو بېسري فص یقولون الله نذر دې چې بوځې دارس الله کوي او ګور پدیګي جګړې شته نه پدیګي جګړه نې شته مشرک څو توي خو لاي نماني شرعه ته مشرک پويږي هر دې چې ته مشرک وایي چې ته بیل کې جناور دې لا کوي نرسریات دغه ځپې دی لا ځپې دی انسان زب در تخیم، تا تا دی زبردست خیمه تا ته وپته لګی چې مشرکې څنګه چاته بیره کې زراور نه ده بد نه دی ګورې پخلو کې ګرځي نوړې جوړې پخلو کې باندې پخمو نه باندې خبرې کوي خدي خبرو کې مشرکین او جگړنشت موحدین سره لقد سنقش دا عقيدة زمن دا الحمد لله درس دا عقيدة دا مشركين هم دا اللا معنى خالق وارتواهي رازق وارتواهي كارساز وارتواهي مشكل كشاو حاجة روا وارتواهي دا اي موزن کو خواه خكم شو انشاء الله باقية سبه سبه الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وأياك نستعين اهدنا الصراط والمستقيم صلیات اللہ و نعمه علیہم و الرحمۃ <تصفح> <تصفح> و السلام لو کریم د فهم د پاره مخکې سقواعد او اصول ذکر کړی دن د پاره چراترون کې مزاوین د قران زموږ ذهن نشین شي با و سولو کې څو حصا مونږ ذکر کړا فنه تفسیر د بیت阿里 رسول مونږ څه او غرض یې سره دا بیان شو دا لږې دې شو چې الله رب عزت دې کتاب اسامي دې نمونه دې پاگی کسی ایسا منگا بیان کرو دارنگی زدی بیانوشو حکمت نزولو اللہ قرآن راولی گو نصر مقصد دا پارا اللہ راولی گلی مقاصد منگ ذکر کرو چیزی مقاصد دا پارا اللہ قرآن راولی گو ہدایت دا پاراولی روشت په پار راولې دو چې دې تیارونه خلق راوباسي ورانه طرفه کی دې ما کا سيده علیاو دو پا را رب عزت قران راولې دو حکمت نزول بیا ذکر کړه چې مخاطبین دو قران څو ډلې نو پاري کې دو مونږه لرل دې ذکر کړي منقادین او غیر منقادین بیا ده منقادینو سر خطاب دو قرآن بیت تبشیر و بیت تسلیع وغیر واد او غیر منقادینو سر جکر و قرآن خطاب خوئی نورت پی پئی او ده غیر منقادینو گن اقصام یو اڈلا پاغی کی مشرکین واد دہ موندا ذکر کړه چې پکومو خبرو کې اپکم قارون کې د مشرکین او موحدین سره اتفاق دی اپکم سوزونه کې داغي موحدین سره اختلاف دی نو پې باندې چې خالق یو الله دی رازق الله اے اسمان الله پیدا کړي عظمک الله پیدا کړي باران الله ورای او دا څنګه تنظیم الله کوي فریضه زر کې د مشرکین او جګړې نه وا موحدین رسره لکه چې دا عقیده د موحدین و هم دا دا عقیده د مشرکین هم ده دارنګي اعمالو کې سا اعمال مومنان هم کئی او آغا اعمال مشرکین هم کئی پاگی کم جگرنشتی لکا مومنان عمل کے یو بهتر عمل دے صلاة موز مشرکین هم دے قائلو موز بے کو شورت انفال لگوبری التاللہ ذکر کئی نحما سپارا چخدمی صورتِ انفار قلتا اللہ ذکرکی دو مشریکینو اغفار وما کانا صلاتهم عند البائیت تینزو در نامس پارا سورة انفال وما کانا صلاتهم عند البیت الا مقام وتزدیع فضوق العذاب بما کنتم تگفرون وما کانا صلاتهم عند البیت عنو مزدی بیت اللہ سخا الا مقام وتزدیع مگر مکان او تصدیع مکان او بیت اللہ کی موز کول لیکن چون که عقیده درست نو ها نوچه عقیده درست نوی نره بلیزت اگه موزگزار موز تعبیر کرده پو مکان او تصدیع سارا مکان او تصدیع ستواری احنا بعضی مفسرین ذکر کئی مکاعن لاس لاس تارا خلاسولو مونگو تتاریغ اقولو یو لاس باللاس تارا خلاس کی مکاعن الا مکاعن و تزدیع مکاعن تاریغ اقولو تن او سوری شپېره غولو او بعض مفسرین معنا د مکان چې شپېره غولو کوي او تصدیق معنا ثاني غولو الا مکان وتصدیق له ګلید راشي او پوجره کې تقریر شروع کیه نو دې څخه خبر وي کی آغاوری دن کې تانیو غ گئی آغاوری دن کې ور ټول خندا وکړه زه پاگل دی ان د پکیو خوښاله چیرې زما خوښه ام ده دوی دا دې وقفه واخله کنه په خو او بدونه کوي هغه تانه راغلی ته په خبرو په خندا وکړو او دوی په جامو کې نظر کې ما سره ډېر شفقت کوي مهرباني کوي دې پاگل تو ګره خلکو او ټول تان یو ووي خل دې په جامو کې نظر کې زما ډېر زیات دي خلکو یې احترام وکړو پاګلم دې ته وایي <تصفح> وما كان صلاتكم من دلبائت الا مكا و تصديا کو خو عقیدہ درس نوا هغه موږ رب لز تعبير کوي مکان او تذيه الى الله بالا دا رنگه سورته لیکو ګوره سورته توبه البته <تصفح> <تصفح> <تصفح> اللہ بریزت داغی عمل ذکر کی و لسم آیت نلسم آیت سورت توبہ لسم سفارہ دی پسی ماد اجعل سقایت الحاج و ثم مسجد الحرام كما من امن بالله واليوم الاخر وجاهد في سبيل الله اتازو غزل ابو ور كونكو حاجانو لرا شقاطل حاج حاجان حج رواني ان ديو جراسن ادكرو د حاجانو خدمت بيوکو حج بیکو او دحاجان و خدمت بیکولا اجعل تم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام ایعو برزولا تازو غبو والکون کی حاجان للا و المسجد الحرام و جوڑون کی دم مشجد حرم للا جمعات جوڑی پاکستان جمعات لاسکے مشجد حرم بے جوڑو او حاجان و خدمت بلکو اغیل بوبو ورکو لی لیکن الله وعی یو آغا سرے دے چه عقیدہ درست ندا او تیش حاجان روبو ورکو لی عقیدہ سینا دا او تیش جمعات جو ری او بل آغا سرے دے کامنا منا باللہ والیوم الاخر و جا دا فی سبیل اغه کا سچ ایمان را خپل باندي ایمان را پروز دا اخرت باندي او چې هاجو کله پلار دا الله کې د دواړو برابر دي الله او انو لا يستون عند الله ندی برابر دي الله سره د قتنه الله څنګه دي برابر دا بل هیڅ حاجه نه بودي ورکی کنه مجد حرم ابادی دیو کی کنا کو عقیدت و دروس د عمل اشرا ایګار تبار ای ایا تم سے قاعت لہا چہ و عمارت المسجد الحرام کما منا منا بالله والیوم الاخر وجاد فی سبيل الله لا یستوون عند الله نری برابر دی الله زغا الله وای ما سعودی دی برابر دارنگی آغی حج بی کو یمن نا یو قبیل بی روانو نو چکل بی طلال حج براتره نو دو کسان بی مفت که روان کرو دو کسان او آغی آغا کسان که دو بی نو تور تور دو غلامان بی اولان که روان کرو زکر وجه دایی در طور سری آواز خسته ای رنگ طوری ناواز خسته ای زکر در طور سری که بلغمی مادای کم ای نا بلغمی مادای کم ای ناواز نا خوک وی آواز خسته وی درن وی ناغذ دو کسان ده مخی کرا ناغذی با آواز امونگا دعا قبیلی غلامانیو عقن الائکانیا عبادوکا الیمانیا اواز بے رکو وحج لگا روانو نو پدی مسلح کے جگڑا وا حج بے کو دارنگی تلویہ بے بے لبائک اللہم لا شریک لکا لبائک لگا سندھچی مسلمانانو داغه تربیه وای مشرکین د عربو هم دغه څخه طلبا به وی لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الله ممتاز حاضر شو کستا شریک نيسته لا شریک لک لبیک ورته دا لفظ به اِلَّا شَرِيْكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُ هُوَ مَا مَا دا شو حصدار دشتے چی داول اختیار ورکنے اواغو پخپلہ اختیار مننو الملل و النحل دو دشارستانی مشہور کتاب دے جو سایدا واریجو دنیا ما زائد ز معلوم کوم چې څومره په دنیا کې تیرشي لري تاریخ سری او دغه عقیده سلا او دغه معتقدات سری نو محمد بن عبد الكريم مشرشتاي الملل والنهل کې راجه مکوړي نو الملل والنهل دو سوا سلور وہ سلیختم کی ذکر گئی چاہی با وی لبائک اللہم لبائک لبائک لا شریک لکا اللہم تا تازر تا تازر شیو اس تا شریک دشتے اللہ شریک و لکا تملکو و مامالاکا ہاں تا شریک دشتے تاول اختیار ورکړی او هغه پښتنه څوکدار دا نه دی دارینګي الملل والنهال کې ذکر کړي عرب و عاقیده او د عربو معاشره لکه څنګه چې د مسلمانانو عاقیده ده چې ميند سرا لونو سره نیکانه کوي دا مهیمات غړي درسی عقیدہ در عرب امو کانولا ان کے ہون الامات ولل بنات دو سوادری پنزوسم کی ذکر کئی مین دو سر نکابیں نکول لکا مور سر نکابوں گا حرام گرن و عرب ام حرام گرن دائنگی دون سر نکابیں نکولا ولل خالات ولل عمات ماسی زمنگ پنیز بانی محریم دا دارنگی طور محریم دا عرب و باو ماغی محریمانی بے گنی دی کولا او چاہ جی داسیو غلط فیر یوں کرو وقانو یو سمون من فعلا ذالک عزیزن داویڈیل بیکار سڑے دی دارنگی دارنگی دارنگی دارنگو معاشر الملل ونحلو وکانو یقطون المراء الی بها او الی اخیا او عمها او باج بن یمها کدیو شری اراده وشوا په یو کور کې د <تصفيق> نکاح او د رښتې نو پیغام په نکاح لګله د کوژدنی نیابته چې نه پلان وی یا بیت رتبی یا سریجتبی دغه څنګه چې زموږ معاشره د مسلمانانو ده دغه چې دا معاشره د اغیو مو ده داینګې دې زدرکې چې نکاح نه پځه مسلمانان کلا کلا الله دې نه کی طلاق مبغوز عمل بی عند الله او مباح سننه مبار سزونے کې انتہائی مبغوث شیر چنلہ پر خبر کی گیا اگر طلاق او ابلیس برزیاد پشاہ لی گی حدیث کے رازی ابلیس اقبل تک چیدی کو سمندر باندی او اقبل وارل آولی کی کل اتار او آریو اقبل سا عمل آغیو کی اچواپس راڑشی اگر ابلیس تا اقبل کار گزاری خیئی یو وای ما عمل کړه او بل وای ما عمل کړه او بل وای ما ده عمل کړه پچا ته شابهه ابلیس نه او پوی کیو جی زه خپل کار گزاري در کړم ناغه شروع شي ما خزا خان پرنو خود سو پر جماعت هغه کی بلکنه ورا اوس ته الی متره هو یې ذوال می جدا کړو نه تیر اپاز یو ځان راجوخ کی نو طلاق الله اللہ خباکی او طلاق بانده شیطان ابلیس خوش آلی لیکن کل نوبت راشی طلاق نو مسلمان دری طلاقا چاہی مغلض ورطاو ده طلاق تفصیل بھی انشاءاللہ منترجمہ کی بیاکو نو عرب هم دا طریقہ وا وَقَانُوا يُطَلِّقُونَا سَلَاسًا عَلَى تَفْرِقَا دری طلاقونه بیا چو کوچلا جدا جدا باندې لکه دا سنت طریقه دا طلاق درې طلاق اچو جدا جدا سنت طریقه عربو ما طلاق چکولم دا طریقې سر وی کول په دې کوم جګر نه و دا رنګه دې ذکر کړئ دو ثواب پنځه پنځو سم وکانو یحجون البیت و یعتمرون دا بیت حج بے ام کول او دارنگی عمری بے ام کولی ویو حرمون احرام بے ام تارا دارنگی صفا و مروائی کی استنگا چه سعی دا مسلمان سعی کئی صفا نزی مرواتا او مروان بیارا زی صفا تا در صفا نطلل مرواتا دایو چا کر بیا مروان را تغیر صفا تا دویم چکرده دوو چکری شروع کنگی ده صفا نا و ختمی گی پا مروان باندی بازی ناپو ها صفا و مروان دوار یو چکرد جور کنی بیا توال را چکری لگهی توال رسنی دوو چکری شروع با کئی پا صفا باندی و ختمول با کئی پا باندی ناغیب ها صفا و مروان صحب هم کل وَعَشْوَاتُ بَيْنَ الْمَرْوَتَيْنِ إِلَى الصَّفَاءِ وَمَا فِي إِمَا مِنْ سُورَةٍ وَتَخَايُلِ علمي للذكر كي دارنجي دي ذكر كي وَكَانُوا يَعْدُونَ الْهَدَايا وَيَرْمُونَ الْجَمَارِ وَيُحَرِّمُونَ الْأَشَرَ الْحُرَمِ فَلَا يَغْضُونَا وَلَا يُقَاتِلُونَ فِيهَا غریب هدايا بلا لګلې دا څنګه چې مسلمانان لګي څنګه څنګه چې مسلمانان وشتل کوي جمرا ټولي ويرمون الجمار داري غریبم وشتل کو دا درې سړي چې دي جمرا عقبا ده هغه درې واړه وشتل پور ټکری باندې او په دې طرز باندې ویشتل ترې کوي دا نه چی پکارو په چپلو او حدیث صحیح کر راضي ده حج قبول شوهره نو دایو نه خای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی د قبول والد حج نه خдай چا چپلته کرو و بولولار نجا حج قبول شیوی ناغا تک ریال تپادی کی گی ناغا اللہ اچتایی اوز بلڈیزر و لارمیو اچتایی نسوخ و ناپو پو چپل ورخلاشی شي الله کرو را رحمت نولی گی پا ازن شیخ القرآن رحمت اللہ ری باندی اغیر فرمائی لو یو ذل وی حج لڑو نوی منگره و اغیر تمائی جمرات دی وشتل گواڑی ای ما صوبان کڑا چی سو کی گولم نا شیطان دی وی شیطان دو نظام دو نظام دو نظام زکار دو دا وشتلی سنت واجب دی ویر مون الجمار وشتل بی جمرات الارا حج بیکو تلبیه بیکول وین صفا و مروع کسا بیکول قربانی بی راونی گو او جمرات بی وشتلو وَيُحَرِّمُونَ الْأَشْهَرَ الحرم لذي صلور مياشته مياشت عزت و احترام بيقول لقد ده مياشته ريجي من ورطة بزرگه وو راجبه بياد ذلقادا ذلحجا محرم ده صلور مياشته عزت مياشته قال كي ذولس مياشته په دی دوله میاشته گی دا سلوور میاشته د ایزت وی یو راجب چه د شعبان نکم مختی میاشته شو ا دروار دا متصل چر اذی ذل حجہ ذل قعنہ محرم دی سلوور میاشته اسلام ګوم کول دا ان ذکر کای وکانو یغریهون یغریهون حرام کې ظلم باید ناروا غاڼه چې څنګه په حرام ظلم او زیاته کوي دا ویډیو ناروا عمل دی دې ناروا فعل دی لکه څنګه مسلمانان د ناروا وایي د عربون د اخلاوا د مشرکینو چې دا ناروا, دا دا دا ناروا عمل دی دیوځنا المله له د یو زنان حال ذکر کوي چاغه خپل زی ته ورسته اګه زنه خپل دې د جکانه سیر کوي نو په اشارو ابنی لا تظلم بمکه لا صغیر ولا کبیر او بچړي وی په هارم کې پجابن ګرزاتې اونې کی نه په ور کوټه باندې او نه په لوی باندې دغه دې ذکر کوي وکانو یاتاسلون من الجنبه وياصلون موتاهم دا د عربو طریقه دا و چې کله جنابت به ورته لاحق شو نو څنګه مسلمانان, و داوا چی مسلمانان ولا غسل کوي دانګي عربو غسل به هم کولا وقانو یاتسلون منل جنابا دانګي مسلمانانو طریقه دا را چې مسلمانان کې څو مرشین وره غسل ور کوي وياصلون مرو له با کنسلو مور کور دا رنگ مرشو مسلمانان ورپسې دعا غواړي هغه په دعا غواړي دا رنگي هغه دعا غوښت دا چې ذکر کوي د بانو کله یو شاعر دې خپل زی ته وايي امرون ان فَإِنِّي مُخْسِرُنَكَ فِي صَلَاتِي کَتَمُرْشِي اوزا جونډي پادیشوم مزه بازار په چې ډیر دعاګانې واړم <coughs> واجع لو مشوي ما لي لي پسامن حياتين حييت وفي مماتي دایې داغه به ترې کاه وکاله وکانو یتونا غلا به نو سملاز ویتنه کټ کړه سملاز ویتنه پریو کړه دا وی د غلا کړې غلبا غسلا او قل سملاز ویتنه کټ کړه دا رنګي کایوسری شو کبه وکړو نو وقاعت ملوک یامن و ملوک الحیارا یوصل زلبون الرجل اذا قطع طریق چابه شو کړو نو دو یمن د بادشاہ نو قانون داو دارنگی دو حیری د بادشاہ نو قانون داو چاگر بے پانچی کرو اگر بے سزای موت وار کرو او بے واجو دو دا شکو واری کری دا دارنگی دو و ترکا وا وقانو یوفو نبیلعوهود وعدب او کرو نا به پورا کرو د دو مسلمانان و ترکا دا کرنے اغیب هم کولا وَاَذَا بَيُوْكَرَو يُوفُونَ بِالْعُوهُودَ وَاَذَا خِلافِ بَنُقُولَ وَيُوْكَرِ مُونَ الجَار گاوانڈی باو ده گاوانڈی اکرام بے احترام بے کل وَيُوْكَرِ مُونَ الزَّعِيفَ مِلْمَا بِرَاغِ او ده مِلْمَا عِزَد بے کل ده اکرام بے کل دا سن رخخ گر ساتن د لیک cartoon د ثار میز کې لیکو استل د شنور اعماله لګه څنګه چې د مسلمانانو پرې ځ باندې شته دا کارونه د مشرکین د عربو کې هم موجودو او زین ته د خبر راځي هر کله چاغي الله تعالی کوای راځي کوای مشکل کشا وای حاجت روا وای دارنگی متصارف فیلومور مانی دارنگی حج مانل مجی مانل مجی قول در ملما اکرامی قول نکاہ قول حوض نکاہ بہتر طریقی استعمالو لیے سخراب بھوم بھوم بھوم بن شاہلہ من تفصیل کوو نا اخر به اړم مشرکان په سوګرزدلی سوازتا جاریت مشرکین ویل شي وجدين امتیاز د بلتون د موحدين او د مشرکین وسره نو پدېږي ګورنيسته چې الله نمنه یا غني خالد نو وای رازق نو وري اصل کې یو دیش وباد دي دریس جنيدي اغدری مسائل په پووجبان دی موحیدین او مشرکین یو بلن جدا کی یو بلن یو خبره د مشرکین و عاقیده دارا چاگی ربنی ازد بانی اخبره خبره مناوله دو پاره واسطه بیرا کن یونس لیکو گولی سورت اترہ سم آیات کورتی یونسو سورتی یونسو اترہ سم آیاتو ویا بودونا من دون اللہ مالا یا ذرہم ولا یا انفاؤہم عزیب بندگی کئی بید اللہ دا لا, لا دا, دا لا یزرهم ولا ينفعهم شد نشره کوله زار د او فائدہ رسول د لا یزرهم ولا ينفعهم پرانی کړي چې دا لفظ دوه طریقو سره لازي کله دا لا یزرهم مخکی کې لا ينفعهم روسته کې او کله لا ينفعهم مخکی کې او لا یزرهم روسته کې عزت دا لاعزو روحو میں مخی کرده زکا چاولوی دفع مضارت زرر نیرکول بیا روست پکاردائی چه جلب منفعت چی فائدارا حاصر اولا یو سرے تو چھوڑ دے نمخ کیا غلط دوائیو کا چی دا غلط بیماری نیرشی نرست والا بیا غوریوار کا مخ کی زرر نیرشی او روست دیا فیده ہو رسی که دا فیده منوی دی وجنه لای زر روحو می مخی کرده او دوی بندگی کئی بیده اللہ ما لای زر روحو ولای انفعو دا وچا چی ضرر نشدر کوردو دوینا دفع دا مضرد نشد کوردو ولای انفعو فیده فا نشدر سوردویتا جل به منفعت نشو کولې نظر مرکول شي او نو ورته फायदा رسول شي نو دا ولي باندې کی وي اقولوها اولاي عند الله او عادي دا نه كان بنيان سفارشان دي زمونږه عند الله يعني دا الله مقرر دا د الله نه زولي دي الله له مقرب زمن خبر الله ورنا او دذي خبر الله وردينا نو الله رد کي يو قل اتنبون الله بما لا علم في السماوات ولا في الارض او او خبرو الله لرا پاشي چې نه پوا په بران پکا تا الله و داش زاد نه برشتو نه کته شته مطلب دا داستی ذات را برزد فرماي داستی هستی نه برشتی و نه کتشتی که بره وی یا کتی وی نه زخو بخبر وی کنه لگه یو سای وی زیستا وکیلیم انه تورتن که تزما وکیلی نه کم از کمات کم خوب پتی وی کنه زنیم و تزما وکیل شوی دا نفی دا مبالغی نفی زا یو ساید بلتووی چلکا تامال سپیڑ را کرو دې وایې چې لازم نيشته څپېړم آپته درکړتا دی لازم نيشته څپېړم آپته درکړو الله وایي داس زاد نه بارشتو نه کټېشته په اته نبیون الله بما لا يعلمو فالسماوات ولا في الارض وخبري الا انا لا بشيش نه د پوا په بارونه پکاته داس زاد نه بارشتو نه داريې سورته سبا لیکوګوي 2 तमه سي পারা سبا 2 तमه سبا دښتماه یاته قل اضعوا لذين أزعمتم من دون الله لا يملكون أمسقى لذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم في إمام شرك وما له منهم من زهير ولا تنفع الشفاة عنده إلا لمن أزن <تصفيق> ورب الذين عزمتم من دون الله واراءوا بالياء كسان جتا زغمان کوئی بيد الله لا يملكوا مثقال ذره اغي وزن لري مقدار ذري برانه کوتا لا يكون نجد ملكيته واغدار الندي وما لهم في ما من شرك نشت دې د ویلارې په دې ډول کې سهيسا نه شرکتو نه بار سهيسا هیڅ تل نه کاته ځای سهيسته نه بار سه بارغه هیڅ تل نه کاته زبرغه منهم من زهير او دې الله لرا د دې نو کو معاون نه فيدي شرکتي وکړو نه فيدي ان لغه ده معاونته وکړه او سلورم ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن ازن او फायदा نه راځي شفاعه کو چې الله اجازه ورکړي شفيع لارجدي مشغوله وت شفاعتुका ولا تنفع الشفاعه دارنگی سورت زمر لکھو گولئی سورت زمر درشتم سپارا سورت زمر سورت سات پسی درہم آیت واللزین علی الدین الخالیس واللزین تغذو من دونی اولیاء او هغه ځان چې ونيو به د لاله نور مددګاران بندگی کوي واي ما نعبدو ইলلا ليقربونا الاله زلفا مونږه بندگی نه کوو دلی مګر دې په را چې دې مونږ نزدې کې الله ته په نزدې کړه ما نعبدو ইলلا منګا بندگی نه کو ته دې مغا پارا چې دوی موږ دې زې کوي الله تعالی په دې کذرا دوی پړي نزدې ک چې نیاز دي مان عبدهم الا یقلبونا الاله یو یوجد بلتون قديم تیاز دوی جداوالي د دو مشرکین او د موحدین آغا شفاعت قاهیہ دا شفاعت وجاہ دا دته شفاعت قاهی وای دزور شفاعت زمون خبر الله لري نه او د خبر الله نه واپس کایي اذه د زمون د شفاعت وجاہ یعنی رب العزت د شاذ مخ شرمی ذالکان بیان دي چې دوی الله تو نه د دې مخ الله او شرمی لکه څنګه چې بیاں د چال مخه وشرميږي داری ی ربل عزت د چال مخه وشرميږي زمون خبره وي نه د دې خبره الله وبس کین نه دا خبره ګوره د شرک یو د وکاس ما شفات دی یو شفاتې وجاه او شفاتې قهريه ده لکه کوم چې د مشرکینو ده او د شفاتې اذنی ده شفات اذنی پو پنزو شرطو سرے کی یو شفاعت بے کی قیامت کے یو شرطو درین شرطو مومن با کئی مواحد با کئی درین شرطو کئی با مواحد دپارا مومن دپارا مشکولہو مواحد بی سالورم شرطو اے بے کئی چار شفاعت کون کی تپتوی چھز چار شفاعت کوم دا مشهور ده وو سره دی اماندار غل بنظم شرط الکه چ الله ولی اجازه ورکړي دا تیز شراط دي او ټول مخ کی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بکی دا حدیث کی رازی انا او علماء اشفاع بخاری رازی. کی رازی ذو الرسول کن جذب شفاعه تو ملزم نسب کی ریو وجا دین پیالو د برتن مون بیان کړو مشرکین په سو مشرکو ګرځیدو هغه پدی باندې شفاعت وجا او د شفاعت قحری قائل